hem Efter många långa år Många långa år Kom jag hem till min by igen Det var här som jag föddes Här lekte jag som barn Lekte jag som barn Åh du lyckliga djur Förändra. Nu finns det inte mer Finns det inte mer Långa rader med hus jag ser Jag kom hem, jag kom hem Efter många långa år Långa, långa år, men jag står som en främling här Av den bild som jag länge har burit inom mig Burit inom mig av det där Finns det inte mer finns det inte mer långa råder med ser, långa Se så jag ser ut Bara för min själv har jag fått en kropp Som en upp och ner vänster Fyra trappor upp i ett hyres hus Där har hon sin balkong Dit går jag med en dag kväll Och studsar fram en sån. Allting här i livet det går upp och ner Men inget mer än jag gör Allting här i livet det går upp och ner Men inget mer än jag Min tjej hon älskar bäst av allt Att få en serenad En sådan romantik passar i en Modern och i stad Jag har försökt med stegen Men den knuffar grannen Alltid ner på gården Och hängde jag i rep som klippte bara De av dem ovanfrån Och när jag föll så sjöng jag Allting här i livet det går upp och ner Men inget mer än jag gör Allting här i livet det går upp och ner Men inget mer än jag Land varje studs Jag har fått en kropp som en torkad sill Med lår som på en struts Jag studsar på en lopp med röst sjunger på En konstig serenal Och grannarna de klagar fast min sång kort Och inte särskilt bra Allting här i livet det går upp och ner Men inget mer än jag gör.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 Så vill att folk har sett och hört Att nu har sett Det började med en flört Vi lekte en vännskapsleck Men ingen satte streck Där och då Jag glömmer dig aldrig Hvert enaste ord Gick i mitt hjärta Och sattes på. Jag älskar dig mer och mer Overallt på jord Vi så regler För allting gick så fort Men vem kan förändra Det som vi har gjort Det är allt jag nu kan säga si. Tänk om det var vi här honom. Jag glömmer dig aldrig, jag tänker så ofta. Vi gretti mitt hjärta och satte spår. Jag älskar dig mer och mer överallt på jorden. Några gånger, bara en Jag älskar mer och mer överallt på Nej, jag dig. Några gånger, bara en önskemål, i Spår. Jag älskar dig mer och mer överallt på jord Ja, jag älskar dig mer och mer överallt på jord Som vi går en vacker mardag har vi stött när jag ämt ser på dig och minns att sommerens sol duftade juldag och ett minne från en lång Till jag sa, dig sa jag du vill jag ha som min en röd mard. Ja, jag blev så bra Vi får allt det öftergat Samma ska vi dele Både sorg och veder Till en gång vi skyller små Lysa. Våre barn Har nå blivit vokst Och fått sitt eget igen. kommer och sök till de gamla sjäns barnet barn och de till en minnet vän från en vacker majdag då vi våre lötter sommer och sol upp av jul, på ett minne från en dag, till dig jag sa, dig vill jag ha, som min bror, dag, Jag svarade, jag så bra, vi får av det Samma ska vi dele, Jo, ja, det här är du ute då, på Extra-kanalen här då. Det korta punkt nu. Snedstreck, Extra-kanalen. Vi kör från Bud Stream på C-datorn då. Det var ju ganska länge sedan då. Ja, då har gubben åkt in då. På söss igen. Han har ju ramlat gubben. Igen. Förra gången låg han över en månad på. Så större i sjukhuset? Ja, nu hörs du inte. Ja, nu hörs du. Det är förskräckligt det här med farbogior. Det är inte så bra att bli liggande i snön heller. När det är vinter och kallt. Lysa jag er om det skulle hända på natten. Va? Ja? ja, nu hörs du. Ja, ja. Han har en granne där som är lekare <kör> Som hittar honom <kör> Som tur var Jag vet inte hur länge Bär hade lekt I snön Faktiskt Och förra gången så låg han ju på Och Det var en månad och en, en vecka där Då fick jag ju köra via FTP här Nej, fortfarande hade jag lyckades köra i ordning färdiga program och skickade upp dem i FTP. Filsilla det heter. Till en server till Nördöföreningen så gick de ut programmen. De var så färdiga som en digital ljudfil och skickades upp till en FTP-server. För, för, förinspelade program kan man säga. <skratt> <skratt> <skratt> och det här fick jag ju veta nu av... Kent Andersson i Nacka. Hur han kunde veta det här. <skratt> Men han har väl kontakt med här Stig också, en pensionär som har hjälpt Georg lite grann faktiskt med åren. Han har gett honom lite bättre stövlar och lite kläder och, och vantar och sådana här saker. och Hjälpt honom med en del saker. Att han tycker geor blir aldrig nöjd alltså. Och så Stig har hjälpt Geor lite grann Tycker jag att han bor i ett rotbo. Han har ju inte ens varmvatten. <hör> Vi ligger alltså ute endast nu på Extra-kanalen. Och jag har lagt upp information om detta. Extra-kanalen endast... Ja, musiken hörs väl... Om nu hörs något. Men mikrofonen är bara kopplad till Extra-kanalen här. Via Budstream. C-datorn. Det finns inga avbrott här. Det ser bra ut. Jag tipsade David Long också här nu då. Om det är han eller är Arnold som ska till studion på lördag. Men det kanske de inte ska förresten. Det kanske är repriser men. Torsdagssändningen från Röderhäster måste vara inställd. Han åkte alltså in på tisdagen. Vi får se hur länge han blir bort den här gången. Det blir alltså så pass bra att han inte behöver ligga på Sö så brukar de skicka honom som förra gången till Dalens äldreboende där. Innan han lyckades ta sig hem. <skratt> förra gången var det ju fem veckor då totalt. Va? Men han var väl på Dalens äldreboende också. Men det eh, är han är så bra skick va? så att eh, han kan lämna Sös. och åker han åt i Dalen ett tag. Så man får se om hur han mår där. De skickar inte hem han direkt eh, från Sös men... Det är helt beroende på hans hälsotillstånd och pro prover, provtagningar och hur läkarna bedömer det här. I tisdag så åkte han ju tydligen in då ja. Det var en grann en som hade hittat honom. Han hade legat där. Oklart hur länge. Förhoppningsvis inte allt för länge man. det är inte bra att ligga på marken, på snön. Han har ju inte ens varmvatten. Han har ju kallt vatten alltså. Ni kan ju tänka er själva. Att, att tvätta sig i kallt vatten, alltså det är ju förskräckligt. Han har väl kanske 14 grader också i huset. Han brukar värma upp studien också innan näste kommer så att de får lite hyfsad värme. Och sen har han någon slags värmeanordning också som går som timer i det rum där han sover. De två sovrummen i huset är omgjorda till kontrollrum och studierum, då. så han, han, han har något annat rum han sover i. Och där är han ju tvungen att ha någon värmeuppvärmning. Som körs som timer där, vissa tidpunkter för att få upp lite mer mänskligare värme alltså. Men han har alltså inte ens varvvatten, i Olinberg, han har en trasig elpanna som han har fått igång. Men den går inte på... Det är nog mindre än halva effekten. Så jag kommer bara upp i 14 grader i det här huset där. Det är förskräckligt det här. <hör> verkligen, man måste ju verkligen säga att det är försorgligt. Jag har fått begång. Men den går inte på... Det är alldeles försorgligt för det här alltså. Med geor. Jag kan sänka ner lite grann också där. Det var <hör> lite väl högt kanske där Det här går bara ut nu på bara c datorn igång också Det var länge sedan vi hade Budstream igång Jag var tvungen att ordna nya serveradresser där Tydligen, vet inte varför <hör> Och det här kallar vi för Extra-kanalen det var tvungen att ordna nya serveradresser där. Korta punkt nu extrakanalen. <kör> Eller extra punkt lyssn Eller korta punkt nu extrakanalen. Och serveradressen är 78 Kolon 29. 4.0.6 Så kanalerna är igång och Budstream är igång också. Det var länge sedan sist på C-datorn och det finns inga avbrott. Så på lördag tänkte jag köra C-datorn igen. Men någon, någon gång ibland så kan B-datorn köra också. Enstaka lördagar också. Laptoppen här då. Nu <hör> har vi kopplat bort externt ljudkort. Som höll på att krångla vi kör med det ordinarie ljudkortet. Vi fick, fick adapterkontakt också från kabelbutiken i Piteå. Som är kopplat till som där. Men jag alltså ska bara se datorn igång och vi kör. Mikrofonen är bara, hörs bara över extrakanalen här. Korta punkt nu extrakanalen. <kör> ja just då korta punkt nu snästreck extra kanalen korta punkt nu extra kanalen <coughs> och här har man också en förstärkning här ända upp till plus 24 decibel man kan justera där och det står också här i Sverige kanalen extra kanalen Sen står det Sverigekanalen.com och så står det shoutcast.com Sen står det korta punkter nu extra kanalen. Fånen hörs bara över extra kanalen. Kanal Jag tipsade också Sverigedemokraternas David Lång. Jag vet inte om någon skulle komma till studion på lördag. David Long eller Arnold Boström. jag skrev till David Lång här att uh, Georg hade fallit och hans uh, granne som är leker hade hittat honom och uh, så han fick han fick åka ambulans. Troligtvis va. Det Södersjukhuset. sjukhuset. Eller det var grannen så skjutsade honom nej. Men uh, han har varit på sjukhuset nu i alla fall Geor sedan uh, i tisdags och det här fick jag veta av Kent Andersson i Nacka. <kör> Och Stig också en pensionär som har hjälpt år också genom åren med lite bättre kläder och skor och såna här saker och vantar och tröjor och liknande saker. Han, han har kontaktat Närhållareföreningen också och sd sändning på torsdagen var inställd. karlstad meddelar här att han ska medverka på lördag. Han kommer in på Skype efter klockan 17 filmfotografen Rune Eriksson är död. Jag vet inte vem det är. Inte en bläkastörning kan jag säga. Men det värsta är att jag lyckades koppla ihop den gamla... ...gamla duschslangen till en till duschantag som kom från Märsta. Det gick inte att skruva ihop dem men man kunde köra in durslangen så långt det gick in i duschantaget från Märsta och den jäken sitter fast där det bara läcker lite lite vatten så det gick att använda duschantaget som kom från Märsta genom att trycka in duschslangen den gamla så långt det gick och sen satte den fast där med ett litet lätt vattenläckage. Och här har jag gått och beställt en helt ny durslang och duschantag från för då tog från Innsjön och så kan man säga att det har blivit sorterat i Örebro också va. Jag kan inte fatta det. Hur paketen åker från inskön ner till Örebro. Och sorteras där. För att sen komma upp till långsyttan. Här får man en massa skreppost här. Bara. Bara dynga. Ja, jag vill se här. Vi har väl en Per Sjögren också från SMR i bålänge som kanske eventuellt ska medverka också. Mm. Mm. Äh, per Sjögren heter han va? SMR. Han vill ha mer information. Så jag ska få kontakt med honom igen på Twitter här och se om han kan medverka också. Så att på lördag så har vi återigen en lördagsgäst med oss från Värmland och Karlstad. Det var ju rätt så länge sedan, tyvärr. Men äh, <hör> bloggaren som inte bloggar så ofta. Och inte medverkar så ofta heller på Sverigekanalen. Kommer trots allt att medverka imorgon lördag som lördagsgästen igen. Han har några ämnen som han tänkt ta upp. Och eh, nu hörs jag bara över en extra kanal här då. Från C-datorn och programmet Budstream. De använder StereoMix som signal Men det går alltså inte via Winampen Och i här Plugin-program där Man kan säga, fungerar som en sändare kan man säga, som skickar en signal till en server Tilläggsprogram Som är det vanliga och gratis Det finns en, ja, olika alternativ där som inte fungerar eller kostar pengar utan här är från Budstream och det finns inga som helst avbrott heller. Det är stabilt och fint här. Så jag har ingen aning om när våran gamla tekniker här i Julienberg kommer tillbaka från Södersjukhuset. De kanske till och med skickar honom till Dalens äldreboende också en period här. Förra gången var han ju borta i fem veckor. Och där hade någon människa tagits in i huset också och stulit en del saker. Extra-kanalen är det här. Så min mikrofon hörs ifrån. Jag meddelade David Long också. Så att de inte går med till studion på lördag om, det inte, om han ligger på sjukhus här. Jag vet inte om de, ska, om de skulle ha haft en livesändning. Jag tror väl inte att Georg Lindberg är tillbaka till på lördag. Han blir nog kvar på sjukhus nu på okänd tid. Hon kanske skickar honom vidare till Dalens äldreboende också. Men det är som sagt var helt beroende på hans hälso, läge och läkarnas bedömningar. Det avgör inte han när han får komma hem igen. Han måste ju förvara ett tag nu i alla fall så att de får observera honom och ta vissa prover då. Se hur han reagerar på olika tester och så här. Ja, han måste ju vara ett tag nu i alla fall så att de får observera honom. Och... Jag hörs bara på extrakanalen här. Korta punkt nu, snösträck, extrakanalen. Vi är ett program som heter Bootstream. Som först fungerade på B-datorn. Men sen blev det tuppjukt där. Och det är Vegra fungerar. Men det fungerar på A-datorn. Och C-datorn och D-datorn. Men inte på B-datorn. Så att den här mikrofonen hörs bara över. Korta punkt nu. Snedsträck extra kanalen. Ja och via. Line in här så kan man ju, eller via mikrofoningången tror jag det är, så kan man koppla in gamla studiomixen här och spela upp från DVD-spelare, stationär och portabel. Och sen har vi ju CD-spelare här som klarar MP3 också. Och via mixen kan man koppla in radioapparater och fjärrkontroller och cd växlar med 25 för 25 vanliga CD-skivor. Ja, jag minns sina CD-skivorna kom. Jag tyckte var väldigt bra. Ren och fint fin skant, Små och fina i, i den här plast. Man bara öppnar och enkelt att trycka fram spåren, ni vet. Betydligt enklare än att ta fram en vinylskiva och starta upp en skivspelare. Nu har ju tiderna förändrats naturligtvis och försäljningarna av cd-skivor har gått ner nu då. 33% minus och ligger bara på cirka 15% och de digitala försäljningarna är uppe i nästan 80%. Jag tror inte att Sveriges Radio köper in cd-skivor så mycket heller. Det är mer digitala ljudfiler som Sveriges Radio köper in. För det är väl inte så att Sveriges du får skivorna från skibolagen. Men det är ju ganska dålig musik de spelar måste man ju säga i alla fall. Det måste vara svårt för gamla människor att lyssna på lokalradion med så mycket popmusik för ungdomar alltså. Det måste vara ett rent helvete. Det var ju en gubbe som klagade också här på Radio Dalarna. Man ser ju hur han trycker örat på en radioapparat där alltså. Och han talade för många... Äldre människor som inte alls tyckte om. Den musik som man spelade på. Radio Dalarna. Alltså försäljningen av CD-skivor. Är nu nere bara på 15%. Äldre människor som inte alls. 79%, nästan 80% Är digitala försäljningar alltså. Det säljs även en del vinylskivor. Men jag har inte någon uppgift på. Eh, kassettband är väl nästan nere på. Mycket blygsam siffra För det ska ju finnas jag Tror jag England också De distribuerar kassettband va Man måste vända på Vinylskivorna hade ju spel Begränsad speltid på bägge sidor Och cd-skivorna har ju också En begränsad speltid Man säljer ju inte datacd CDR Med, med 800 Vad är det där? 800 megabyte ni vet. Eller dvd-skivor med Ja, det finns ju dvd-skivor med, med, med filmer, men inte med musik va? Skulle man sälja data, dataskivor med musik, då får man ju plats med en otrolig massa Låtar naturligtvis, men Då kan man inte köpa ett album, det måste ju vara en massa album i så fall Dataskivor med Mixad musik i, ja hur många, hur många låtar får man plats med på, på en riktig data CD, CDR Vi talar om en vanlig audio-CD jag tror det är 74 minuter, om det är 80 minuters speltid som är begränsningen där. <skratt> ja, ja, det var ju en tråkig nyhet och vi får väl se hur det blir här nu då. Jag är väl tveksam till om Georg Lindberg är hemma till på lördag. Jag tror väl inte det. Utan vi får väl avvakta och se hur länge han blir kvar på sjukhus. Om han kanske hamnar på Dalens äldreboende också ett tag. Men det beror ju på hans hälsotillstånd och de här provtagningarna man tar. Olika tester och sånt, som vanligt och lekernas bedömning och sånt. Förra gången var det fem veckor alltså när han var borta. Så närrådeföreningen har fått veta det här via Stig, pensionären som har hjälpt i år också. Att de inte kopplar in studion, det blir ju slingar då på lördag. Jag har ingen aning faktiskt hur länge han blir borta den här gången. Men han börjar bli dålig nu. så det är, det är frågan om hur länge han kan klara sig själv här nu. Jag vet inte om det var halt. Han sa ju att det var halt och han var rädd för, han var rädd för att ramla om kull och sånt. Va? Och det var därför han ramlade om kull eller om han hade problem med sina ben och inte kunde stå. Eller om det var halt bara. Och det är det att han inte kommer upp. När han väl har kommit ner på marken så kommer han inte upp själv. Någon måste lyfta upp han. Det är mycket, mycket märkligt faktiskt. Uh, verkligen. Det här är ju en lång, lång gubbe. Men jag vet bara det att han åkte in i tisdag till Sös. Och jag räknar väl inte med att han får komma hem igen till på lördag. Utan vi får nog räkna med att det här... Det tar sin tid innan han får komma hem igen sen. Och han kanske hamnar på Dalens äldreboende också. Ja, det är ju skönt att slippa de här konstiga avbrotten som var förut. Det är väldigt stabilt och fint här faktiskt. Måste jag säga. Jag ser en väldigt fin bild som Steffa i TIL i sikturen har tagit han hade ju tidigare hemsidor och, och bloggar och grejer som han har stängt va han köpte på Facebook men jag passade ju på att ta hem en väldigt massa bilder på, som han har tagit utifrån sina cykelturer det här är ju en riktig det här som har varit i cykeltävlingar på Mallorca och melar den runt och såna här saker va och kör sina styrketräningar och kör i simhallar och åker i skridskor Han har haft en del hälsoproblem också. Han jobbar med säkerhet på Arlanda. Han körde rakt in i ett träd också en gång på militärt område. Han har ju tagit mängder med bilder och framförallt de här kartorna också där han har cyklat. Där känner man igen sig faktiskt. Det hade jag också i en del fall också själv cyklat och jag mötte också de här de här cyklisterna de här det var några gubbar faktiskt där nere i Märsen som cyklade även på vintern. Det var inte många. Men man kunde möta några få. Hade speciella dräkter på sig. Men de flesta cyklar inte på vintern. Mm. Steffe Lagerqvist. Va? Han körde ju tidigare eget närdeprogram på rolli Och sen var han ansvarig för tekniken men han har lämnat det. Det var väl en kille där på Råde Siktuna som körde countrymusik. Jag tror han hette Thorbjörn men han flyttade till Eskilstuna. Och då lades det programmet ner. Råde Siktuna har inte speciellt många program. Det är ett fåtal program man har. Det var ett program som försvann där. Med countrymusik när han flyttade. Jag brukar inte lyssna speciellt ofta heller på Råde Siktuna. Och det var de som var orsaken till det att jag inte fick in 88 MHz i Märsta som... Rådde Sigtuna med vattentonet i Valsta ligger på 88,2 MHz. Och du nere i Stockholm-Hägersten ligger på 88,0 MHz. Och då gick ju då rådde Sigtuna in starkare såklart. Man kunde lägga frekvensen lite snett där på 87,9 tror jag det var. Men eh, ofta så... Så kom Radio Sikturna igenom så att säga där på sidan. Så det var omöjligt att få in 88 på grund av att det var så nära i frekvensen. Man fick fel på sin sändare också där på Radio Sikturna en gång. Det var någonting som eh, en, en hög ton som låg på hela tiden. Då. Det var ett tekniskt fel där och det kom en tekniker från från Piteå. Från Darup tror jag det va. Jag vet inte det Darup. eller firma. De har, jag tror att de har sändare och antenner. Och olika tekniker för. Radiolösningar alltså. Darup som heter. Och då. Kom han från Piteå alltså. Upp till vattentornet i vallsta Och lagade det. Och det tog en vecka. Så tog de väl betalt på det för reparationen och resekostnaden. Och lagade det. Och det tog en vecka. Nu hörs jag bara över extra kanalen här då. Faktiskt. Och det är bara C-data i också här. Och stängt av. b här och och tvätta håret och allting. Och det gick då med att gammalt duschhandtag från Märsta jag tog bara duschlangen och tryckte in den så långt det gick in i duschhandtaget från, från Märsta och, och det märkliga var att duschlangen sitter kvar eller handtaget och nu har jag gått och beställt här duschslangen med duschhandtag från Claes Olsson som har sorterats ner i Örebro jag förstår inte varför det ska ner till Örebro från insjön innan det kommer till Långsötan det verkar ju mycket märkligt jag vet att posten hade en postterminal i Borlänge som de lade ner. Men tydligen så ska paketen gå ner till Örebro och sorteras. Innan de kommer upp hit sen. Det är nya sanktioner här mot Ryssland också, säger fru Wallström. Så Putin ska straffas för sin aggressionspolitik där nere. Det är en annan form av kallt krig. Faktiskt, va. Ja, KGB-gubbar där. Ja. Det här är som ska flyttas. Där vill de inte. Är de vägade. Och ställer kraven där, alltså. Det är inte dåligt. Och tak över huvudet, men de är inte nöjda. Och det finns inte lägenheter. Det finns inte så många lediga lägenheter heller i Sverige. Det är helt omöjligt alltså. Och sen det betalt också för mjölken. Äh Och Jordanien har börjat sina händer mot IS för att de brände upp en stridspilot här. Då. Det här är bara början på vår hämnd. Så det blir många IS-krigare som kommer dödas nu. Och det är så. De ger igen. Och då blir hämnden mångdubbelt värre. Vet är hur många som lyssnar på det här nu? Det kan inte vara speciellt många. Kan det vara någon som lyssnar? Eh, så vi får se hur länge Jörn blir inlagd på sjukhusen här gången då. Jag kan inte säga någonting om detta. Och när han har velat kommit hem så måste man meddela närvaro också. Så att de inte lägger ut slingan. För Stig, den där pensionären som hade hjälpt i han hade kontaktat den föreningen då Anders Hultman så att de inte köper in studion utan att de kör med programslingar istället där då. <tryck> <tryck> <tryck> Men det är ju hälsotillståndet och provtagningar och lekarnas bedömning så att det är... det är frågan om. Det blir lika långt som förra gången om det blir fem veckor. Det påverkar ju inte mig för jag har ju ingenting med inget samarbete med Studiefrequenta längre och J.O. Lindberg. Och jag kunde även köra programmen på slutet också. Ni vet, den sista tiden där Via, jag är i början på via FTP-server, Fär, färdigt program, och sen kunde jag köra live också här. Jag behövde inte ha hans studio via hans studio så att säga, nej. Här har du siktorna finns på TuneIn här, men det fungerar inte. <kör> nej. Ja, lite tekniskt test också här då. Det här var kul att höra talljoxer gnissla. Det är ju hanen som har lockrop, det honan där, lite tjatigt. Men det är ganska tidigt att börja gnissla så tidigt faktiskt. I storstäderna är de ganska stressade också, talljoxerna, så att de gnisslar lite fortare. Ganska enformig liten slingare där. Ja, och Radio Sikertuna har ju ingen webbradio. Och där var vattentonet, ja. Man har så här visfestivaler och sånt under där. På sommaren. Men en del mer eller mindre kända artister faktiskt där. Men webbradio har de inte. Nytt program på måndagar. 14-15, timme dragspel med Kjell Arneson. Men det kan jag dessvärre inte höra här. Jag lyssnar inte speciellt ofta heller på Rådde Sikthuna. Det var Rune Ljungberg som hade... Vissa... Eller vissa, hade ju... Vi ska se vad det här programmet är programmet har blå på. Åh, oh, man har några. söndagar har man ju. Ja, man kör ju prisprogram på söndagarna faktiskt. Så då är det ju det prisa veckans program kör man faktiskt på söndagarna så det är mellan 10.00 man kör ju priser från veckan. Det är rätt bra. Då blir det mellan 10:00 till 20:00 faktiskt på söndagarna. Det är rätt smart. Lördagen har man ingenting. Och fredagarna är jämna veckor. Om ja, man 18-19 och 19-20. 18-19 är bara jämna veckor. Och udda veckor på... Ja... Torsdag om man förmiddag med Rune Jungberg. Ja. Han skulle sörja sin svärmor en gång. Det gjorde han i flera veckor. Då hade han inga sändningar. Hans fru också Rosa Jönberg hade en egen program också. Ganska tunt satt med program här, men det är ju inte helt bort i alla fall. Hänt på bygden. Första måndagen varje månad. Med Länet Berglund. En timmes drag, har tillkommet där. Ja. Men det har minskat. Det har väl, det var väl lite mer program förut, var det inte det? Jag man hade en invandrarförening också en gång i tiden. På söndagarna blir det ju lite grann när de kör äh, Repris från veckan Men det är inte så Intressant det här med närradio utan det Finns ju andra tekniska lösningar som är mycket enklare Webradio faktiskt som är egen ansvarig utgivare Man hade väl äh, Ja, just det är ju ungdomar där på Arlanda gymnasies medieelever då som hade sändningar också i närhållande mellan 2009 till 2014. Råd och Sigtun har varit verksam då sedan 1980-talet. Det är klart att det har nog minskat lite här. Men det har ju tillkommit ett program också. Lägg Alin har haft ett jazzprogram sedan 1999 där. Ja. Jag har ju lite kassettband också med Rune Jungbergs program. Det är bara det att Rune Jungberg säger så här. Ansvarig utgivare... Är musik är föreningen musik för alla. Men det är ju en juridisk person som är ansvarig utgivare. Så det är ju han, Rune Ljungberg. Som är ansvarig utgivare för musik för alla. En förening kan ju inte vara ansvarig utgivare. Han ska ju säga att det är han, hans namn. Så det där säger han ju fel i varenda program. Han säger att ansvarig utgivare är föreningen musik för alla. Han ska ju säga så här att ansvarig utgivare är Rune Ljungberg va. Och det säger han ju fel i varenda program. Ja, det är inte mycket att ha webbradio för så lite program. Ungdomarna höll ju på ett tag där. Från Arlanda gymnasiet då. Ja, det är ju borta nu. Och det har väl försönnit program, den här Torbjörn som flyttade till... Eskilstuna Hade ju country Program De sitter väl i Ett hus där Som innehåller Kulturum tror jag det heter Det låg väl en grillkiosk i närheten Om jag minns där På Stockholmsvägen tror jag, ja, ja. jag inte om Det där fanns en biograf också Där inne har de sin studio Ja de heter kulturrum eller liknande. Men de har väl byggt något nytt kulturhus i Märsas centrum som inte fanns på min tid. Det var väldigt byggande. Hela skogar försvann alltså. Som och. Släpningskogen så var nedanför Släpninggatan och halva skogen försvann. Och stora berg måste de ta bort också för att kunna bygga. Först byggde de tre hus. Och sen senare tre hus till. Men de tillhör väl... Rikshem likadan på Slätengatan i Märsta som jag